Павло Серафимович знову тяжко зітхнув, стис кулаки та продовжив. «Я не виключаю варіант, коли вони прийдуть до нас і відберуть усе силою». «Ой!» – зойкнула його дружина. Жінка піднесла край хустинки до очей, бо зарісніли непрохані сльози. «Як так можна?» – заговорила вона. «Ті поля були ті не лише нашим потом. Я й діточок народжувала посеред жита, навіть додому не йшла» щоб до дощу встигнути зжати. Перерізала поповину серпом, сповела немовля, погодувала, а сама чи не навкарачки дожала колосся. А четверо дівчаток поховала під ганком, бо не встигла ще й охрестити. Ті невинні душі світу білого не побачили, тому що гарувала їх каторжна. І все моє, все нажите, Можуть відібрати, чи на них Бога немає. Я, жінка, втрутилась в вашу чоловічу розмову, бо не могла змовчати, сказала вона вже спокійніше. Вирішуйте самі, що робити, а я своє слово скажу. Свого я нікому не віддам. Помру, а не віддам. Ось вам хрест. Жінка перехрестилась. Твоя думка, Павле? Знову звернувся до брата Гордій. «Не можу я нав'язувати свою думку», – сказав він те, до чого вів розмову. «Вибачте, але не можу». «Ти завжди нам давав слушні поради», – зауважив Гордій. «Так, давав, коли знав, що робити. Зараз я боюсь помилитися». «Зрозумійте, вирішується подальша доля не лише родини Чорножукових, а й кожної сім'ї окремо. Гадаю, що кожен з вас для себе вже прийняв якесь рішення. Я хочу почути вашу думку. Гордію, у тебе близнюки восьми років. Тобі вирішувати їхню долю. Якщо хочете почути мою думку, сказав Гордій, то ми з жінкою одностайні. Ми вирішили так само, як і Надія. Помремо, але свого нікому не віддамо. Ну, помирати вам іще рано. – мовив Павло Серафимович. – Діточок треба на ноги поставити, а потім уже й помирати. А ти, Федю, що скажеш? – Ми, Чорножукові, згодні поділитися з ближнім, але задарма віддати – зась. У нас дітей нема, тож втрачати нічого. Ми теж вирішили не вступати до колгоспу. – Так, – протягнув Павло Серафимович і зупинив погляд на Іванові. – Я… я не знаю, – затинаючись почав Іван. «І нам нема чого робити тому колгоспі», – відповіла за нього дружина. «А чому ти за всіх розписуєшся?» – аж підскочив на місці розчервонілий Іван. «Хата чия? Моя і моїх батьків. Город та поле чиї? А худоба?» «Мені батьку теж гарний шмат землі дав у придане», – зауважила Ольга. «І добро дбали разом. Я не працювала чи що?» Якщо я невістка, то, виходить, мого нічого там немає? Я так не сказав, – мовив уже спокійно Іван та витер хусточкою спітнілого чола. Але є ще й мати та батько. Мені потрібно з ними порадитись. А своя голова є на плечах? Ольга штовхнула Івана ліктим у бік. Свою думку ти можеш, мати? Чи ти тільки дітей робити вмієш? А про кого я дбаю? Про дітей, про батьків, ось про тебе, Іван замовк. Він потерпотилицю й сказав. Я не можу приймати рішення без батьків. Зрозуміло. Павло Серафимович повернув голову у бік сина Михайла. А що ти, сину, мовчиш? Жодного слова не зронив. У тебе ж трійко, діточок. Потрібно про них подумати. Хочете почути мою думку? Посміхнувся Михайло. Остаточне рішення я ще не прийняв. Сидів, слухав вас і дивувався. Як так можна чіплятися за минуле? Ви всі ніби павутиною зрослися з усім своїм я та моє. Життя не стоїть на місці. Все навколо змінюється, а ви всі не хочете йти в ногу з сучасністю. Минуле життя засмоктало вас, як було то. Затьмаряло очі настільки, що ви не те, що майбутнього, а й сьогодення не бачите. Рано чи пізно доведеться змінитись, бо життя змінюється. Ви не хочете цього розуміти. Цей, скрикнув Павло Серафимович. Він так грюкнув кулаком по столу, що Варі з переляко підскочили на місці. «Ти лекції нам прийшов читати?» – гремів голос батька. «Чи тебе заслали комуняки? Продався вже їм? І скільки ж вони тобі заплатили?» «А що я таке сказав? Те, що ви всі пережитки минулого? Так воно і є!» «Шмаркач!» – закричав Павло Сарафимович. «Ми всі горбатилися, щоб тобі хату збудувати, щоб жив по-людськи, і тепер ми погані!» «Може, ще скажеш, що на моїй землі повинні ледацюги працювати?» «Бідні люди, які теж хочуть їсти», – перервував Михайло. «Хто працює зранку до вечора, той ніколи не сидить голодний. І ти, Михайле, це знаєш», – майже спокійно сказав батько. «І все-таки твоя думка». «А я піду в колгосп», – сказав Михайло і якось нахабнувато посміхнувся. «Мати не витримала». Щоб не заголосити при всіх, вона прожогом вибігла в другу кімнату і розплакалась. «Ти мій син, – сказав батько, – дорослий син, і я повинен поважати твій вибір. Але я б радив тобі не поспішати. Я сам вирішу, що мені робити, – сказав Михайло, – а тут мені нема вже чого слухати. Я пішов? – йди, – глухим голосом промовив Павло Сарафимович. Але я тебе не жену. Бувайте здорові». Михайло пішов, і за столом запала тиша. Ну що ж, зітхнув Павло Серафимович, настав час висловити мою думку. Звичайно ж, я не збираюся віддавати землі колгоспу. До останнього я буду на ній господарем. Гадаю, що потрібно послухати, що роблять люди в інших селах. Можливо, є якийсь вихід, щоб урятувати своє добро. Я чув, що бандурист Данило ходить по сусідніх селах. Незабаром буде й у нас. Тож треба спитати, що він чув. Згоден, підтримав його гордій. Не будемо поспішати. А Данило справді всюди буває. Чого тільки не наслухається. Можливо, від нього щось путнє почуємо, тоді поміскуємо. А ти, Павле, не тримай зла на Михайла. Молоде, зелене, гаряче. Нарубає дрова, потім жалкуватиме. Так, він мій син, цим усе сказано, відповів Павло Серафимович. Надю, звернувся він до дружини, що вже повернулася. «А приснили на нам пляшечку горілки, не по якими, але потрошку можна, так, брати мої?» а Розмови за столом пожвавішали, коли чоловіки хильнули помаленькій. Вони похромтіли солоними огірочками, які Варі принесла з погреба, пожували солоного сала з проріздю, внесла мати. «Будемо чекати», – підвів Риску в розмові Гордій. «А там або пан, або собака здохне» ли таку приповідку? «Розкажи, то почуємо», – повеселілим голосом мовив Федір. У одного єврея було багато дітей, тож коли не стало чого їсти, дружина посилає його до пана взяти грошей у борг, – почав гордій, витерши губи полотняним рушником. Пан подумав і каже, «Дам я тобі грошей, навіть повертати борг не потрібно буде, якщо за рік навчиш мого собаку по-людськи розмовляти». Подумав єврей і відказує. Мені треба з дружиною порадитись. Прийшов додому сумний, так і так каже, а дружина йому. Іди, барі гроші і не роздумуй. Він їй. А що буде за рік? Турний. За рік або пан, або собака здохне. Ще довго у вікні хаті Павла Чорножукова світилася. Усім, хто там зібрався, здавалося, що вихід знайдеться. А лихо обійде стороною. Частина третя. Пабутина. Дивна річ – пам'ять. Хочеться думати про майбутнє, а вона не відпускає з минулого. Так чіпко за нього тримається, що прийдешнє не може набути чітких образів. Все у ньому розпливчате, ніби в тумані. Часом вона відновлює те, що відбувалося десятки років тому і здавалося вже забуте, Розчинене у сьогоденні, як цукор в окропі. Проте чомусь минуле дедалі частіше спливало в думках Павла Серафимовича, мимо його волі, виринало з далеку, з глибин пам'яті. Після 1917 року, коли отримали ще один бажаний шмат землі і відчули себе справжніми хазяями, з якою ж любов'ю вони орали, і засівали вже свою землю, доглядали, пестили її, як дитину. Працювали до кровавих мозолів на руках, не досипали, але худоба була завжди доглянута, сита, а земля оброблена. Чепурні хати в селі з усіх були побілені, майже в кожного хлів, клуня, корова, коні, свині, птиця, садиби, огороджені в кого тинами, кого й дерев'яним парканом. Особлива радість, якесь душевне піднесення наставало восени, коли достигав урожай. Зранку до вечора возили з полів снопу пшениці, ячменю, гороху. А коли снопи були завезені, починалася молодьба. З кожного двору долинали ритмічні удари. У когось у удва ціпив, іншого поодинокі, бо молотив без напарника. І ці звуки були краще за будь-яку музику, бо кожен удар ціпа сповіщав про те, що в родині буде хліб. Працювали цілий тиждень, а в неділю відпочивали. Гріх працювати у світлий день. І тоді молодь жінки, чоловіки, старі люди, діти – Усі виходили на вулиці, збиралися або біля калини, або на майдані, коло церкви. Настрій у людей був піднесений, усюди чулися пісні, молодь танцювала, гойдалася на гойдалках. Як смеркало, батьки забирали дітей і розходились по домівках, а молодь іще залишалася гуляти. Майже до ранку в різних кінцях села лунали пісні та сміх паруків і дівчат. Полюбляла сільська молодь гойдалки. Старі замінювали на нові, але зводили їх на тому самому місці. Саме на Гойдалці завидний парубок Павло Чорножуко вперше поговорив із майбутньою дружиною Надією. Звісно, він давно запримітив швидку, гроботящу та тиху сусідську синьоку дівчину. Вона була єдиною та пізньою дитиною у своїх батьків. У день Надя працювала на полі поруч із батьками, а коли Павло проходив повз, дівчина ховала очі та сором'язливо відверталася. Коли він намагався заговорити до неї, Надія червоніла і тікала додому. І лише коли стала дівкою та пішла з подружками на гойдалки, Павлові вдалося з нею порозмовляти. Йому відразу сподобалася і її сором'язливість, і скромність, і працьовитість. До того ж їхні наділи поруч, тож ніхто не був проти, коли хлопець і дівчина вирішили обратися. Незабаром батьки Наді померли, межу заорали, об'єднавши наділи. Подружжя важко працювало, але щемке бентежне відчуття того, що мають свою землю, не залишало навіть у найскладніші дні. Вони мріяли про збільшення Наділу і йшли до мети через тяжку працю. Коли приходила зима, Надія пряла полотно. При світлі лампи сиділа вона за верстаком до пізньої години, щоб ранньої весни, у березні-квітні, коли в озору води і зазвелюють зелені луки, винести туди на коромислах полотно та вибілити на сонці. З усього села стікалися до води господині, щоб рано вранці розстелити полотно, а ввечері забрати. Вибілену тканину фарбували в різні кольори, щоб пошити спідниці для дівчат, а хлопцям сорочки та штани. З нефарбованого білого полотна шили нижню білизну, жіночі сорочки оздоблювали вишивкою, навіть рушники і ті майстрині прикрашали візерунками. Надія вміло справлялася з роботою, вистачало полотна і родині, було й на продаж. Одного разу навесні вдалося продати надійне на полотно і залишок зерна на посів. Тоді чорножукови купили сусідський Наділ землі. Скільки ж було радощі від першого їхнього придбання! Надя плакала від щастя і ладна була цілувати ту землю, їхню землю, землю, про яку зараз прийшли, яку хочуть забрати в комуну. Ось так просто, ніби вони щойно її дали, а потім передумали і зажадали повернути. Але що не їхня земля? Вона належить Чорножуку, бо на ній і піт, і кров, і праця, і радість. Після повернення з області, з наради, Кузьма Петрович Щербак та Іван Михайлович Лубків зібрали комуністів села. Товариші, урочисто почав Іван Михайлович, ми зібрали вас, щоб повідомити про ті грандіозні плани, які ми з вами повинні втілити в життя негайно. На нараді в області керівництво нас більш детально ознайомило з документами листопадового племеному ЦК ВКПБ. На ньому перед кожною областю було поставлено завдання соціальної колективізації. Для виконання цієї місії в наше село та сусідні хутори були направлені, як ви вже знаєте, я, уповноважений від Державного політичного управління та Кузьма Петрович, наш парторг. Комуністична партія покладає на нас із вами велику надію – і що ми маємо на цей час? У сусідніх селах вже пройшла колективізація, селяни масово пишуться в колгоспи, існує машинно-тракторна станція, куди держава прислала перші трактори та сівалки. Прискорення колективізації загострило питання про долю куркульства. Нещодавно, у грудні цього року, на конференції істориків-марксистів товариша Йосип Сталін поставив перед нами завдання ліквідації куркульства як класу. Іван Михайлович так запально говорив, що розчервонівся, закехався і закашлявся. Кузьма Петрович забачливо подав йому склянку води. Чоловік вихилив одним духом її і одразу ж продовжив. «А що у нас? Провели перші селянські збори. Не буду приховувати, що лише завдяки пораді Кузьми Петровича я не ставив на них питання вступу до колосбу. Ми дали селянам час на роздуми».